8. Злодії і пірати. Музей сучасного мистецтва розташований нижче рівня вулиці. Це низка прозорих тунелів, балконів і галерей, що опорізують стегна міста, наче вишуканий скляний пояс. Таке розташування забезпечує яскраве освітлення експонатів і відкриває заворожливий вид на ноги міста, що повільно описують дуги над поверхнею рівнини Елада. Ми блукаємо від галереї до галереї, побиваючи каву зі скнаок з ефемер матерії. Я насолоджуюся процесом. На мене мистецтво завжди справляло заспокійливий вплив, хоча в останніх роботах, виставлених у музеї, відчувається агресивний, жорстокий підтекст, вражаючи вибухами кольору та гострими кутами. Але Міелі має знуджений вигляд. Роздивляючи серію акварели, вона щось тихо мугикає. Схоже, ти невелика поціновочка мистецтва, так? Вона добротливо сміється. Мистецтво не повинно бути пласким, або мертвим, як оце, відповідає Мілі. Воно має співати. Здається, це називається музикою. Вона кидає на мене зневажливий погляд, і я замовкаю, вдоволено розглядаючи старі, абстрактні полотна та студенток-художниць. Невдовзі ми помічаємо гоголь піратів. Від свого роботодавця Мілі отримала публічні ключі агентів Соборності і надіслала їм сві спогади. А я запропонував зустрітися з ними в музеї. Тут добре структурований геволод, а навколо експонатів є агори, аби запобігти насильству і при цьому забезпечити цілковиту приватність для тихої розмови. Однак я не розраховував, що вони прийдуть у такій кількості. Маленька дівчинка, яка дивиться на картину із зображенням граціозних слонів, що пасуться в долинах неді, торкається кінчика свого носу до так само, як і нерозлучна парочка, яка проходить повз. А їхня хода ідентична до ходи студентки-художниці у відвертому топі, від якого я не можу відвести погляду. Повз нас проходить ціла родина, де батько з рідким рудим волоссям неприродно-синхронно сміється разом із сином. І багато інших. Вони скрізь у натовпі та навколо нас. Я відчуваю, як вони ледь відривають свій геволод, лише щоб ми їх помітили. Дивно, але я пам'ятаю ці звички з давніх-давен, ще з часів мого життя на землі. Вони нас оточують, шепоче мені Міелі. Ми опиняємося на великому балконі, відокремленому від основної частини музею скляними дверима. У великому, але мілкому басейні стоять три скульптури водограї. Вони схожі на тотеми, що складаються з зазубраних металевих та органічних фігур, зроблених, як я дізнаюся, з прикріпленого до них співспогаду, зі збракованих частин тіла смиренних. Споміж швів струменіє вода, звук якої був би заспокійливим, якби тільки вона не нагадувала мені кров. Балкон заповнюється людьми строчками їх приблизно двадцять. Одна з груп непорушно стає перед скляними дверима, унеможливлюючи відступ. На мій подив, Мієлі, схоже, подобається скульптури, і вона розглядає їх, аж поки я торкаюся її руки. Час починати. Гаразд, каже вона. І пам'ятай, розмову вестиму я. Нема питань. До нас підходить маленька чорношкіра дівчинка, на вигляд років шести. Вона вдягнена у нестерпну блакитну сукню і має кіски, що стирчать з обох боків голови. Дівчинка торкається кінчика носа таким знайомим мені шестом. прибульці?» – питає вона. «Звідки ви?» – «Мене звати Н. «Привіт, Н. вітається Мілі. «Не обов'язково залишатися в образі. Ми всі тут друзі». «Обережність ніколи не завадить», – говорить довгонога студентка, яка стоїть позаду, не відриваючись від свого етюдника. «У вас є?» – каже жінка в калейдоскопічній сукні тримаючись за руки з молодим чоловіком біля поручча балкона. «Рівна хвилина, щоб пояснити, як ви нас знайшли. А потім ми дізнаємося самі», – підсумовує Н. «Гадаю, ви не наважитеся здіймати бучу?» – зауважує Мілі. «Тут повсюди агори». «Ми постійно маємо справу з агорами», – каже вона. «П'ятдесят секунд». «Я служу тому, хто служить вашому копі-батькові», – каже Мілі. «Ми потребуємо допомоги». «То каже печатку», – вимагає молодий родоволосий батько – Водночас, силкуючись заспокоїти криклива немовля, "Ми раді прислужитися", каже студентка-художниця. "Але спершу покажіть печатку". На балконі западає раптова тиша. Деякі гогольпірати продовжують вести звичайні розмови, вказують на статуї і сміються, але всі їхні погляди спрямовані на нас. "Велика спільна мета вимагає секретності, і ви це знаєте краще за мене", каже Мілі. "Ми вас знайшли. Хіба це не доказ?" Любонько, нам треба трохи більше, ніж це. Ми Васілєви. Мало хто втілює в життя велику спільну мету з більшою присастю, ніж ми. Ен своєю крихітною долонькою хапає поділ вбрання м'єлі. І ми не метушитимемося тільки тому, що нам щось наказує служка одиначка якогось нікчемного, незасновницького клану. Вона вишкіряється, демонструючи нерівний ряд білосніжних зубів. Час спливає. Мабуть, варто зазирнути у твою гарненького лівоньку. Та нам багато не треба, каже Мілі, тільки інструменти для емуляції геволоту марсіанської ідентичності. А і що, конкуренти? питає Рудоволосий батько родини. Який нам сенс допомагати вам? Мілі напружується. Ситуація стає дедалі гіршою. Представники соборності – не найкращі перемовники. Коли ваша поведінка продиктована шаблоном вашого копіклану, це не залишає місця для імпровізації. І за це вони мені подобаються. Намагаюся пригадати, де востаннє бачив ту саму посмішку, ті самі жести чув той самий голос. На землі багато століть тому. Це було в барі, де я випивав з хакерами і сперечався про політику. Хто ще там був? А так, матік, злий коротун. Матік, який зробився богом соборності. Я впізнаю позу, ніби не людина, яка хоче здаватися вищою, розправляю плечі та кривлю лице в гримасі праведного гніву. Ви знаєте, хто я такий. По обличчям Васильєвих пробігає хвиля страху. Студентка випускає з рук свій альбом, і той зі сплеском падає у басейн. Попалися. Моя служниця не має виправдовуватися. Переконаний, що я теж не повинен давати пояснення. Велика спільна мета вимагає віри. Схоже, у вас її недостатньо. Мілі витріщається на мене широко розплющеними очима. Просто підіграй мені, що я через лінк. Пізніше все поясню. Вам потрібні початки і знамення, аби розуміти, що перед вами засновник? А мені потрібні інструменти. Я прибув сюди з місією. Мета приводить нас у неочікувані місця, тож я прийшов без попередження. Ви негайно передасте мені те, чого я потребую. Але ж, пишіть Енн, я взяв із собою фрагмент дракона, сичу я. Маєш бажання стати його частиною? Васильєви на мить замовкають, а тоді на мене накочується потік даних. Я відчуваю, як тіло соборності розпізнає та каталогізує нову інформацію. Шаблони особистості, сенсорні емулятори геволоту, інші інструменти – усе, що необхідно для створення фальшивого громадянина-облієта. Боже мій, це направду спрацювало. Раптом мен здригається і в неї скляніють очі. Потік даних уривається так само несподівано, як і розпочався. Не змінюючи пози, я дозволяю погляду міряти очима присутніх, намагаючись зобразити царське невдоволення. Що це все означає? Хіба я неясно висловився? Ясніше не буває, місьє де Фламбер, промовляють Васильєви в унісун. А тепер, будь ласка, не робіть зайвих рухів. Наші друзі хотіли б з вами поговорити. У тлейну. Я повертаюся до Мілі сказати, що отримав усе необхідне, і тепер нам треба вшиватися звідси. Але ще до того, як я закінчую свою думку, починається фервер. Мієлі споглядає гамбіт злодія із сумішю шоку і захоплення. Вона зустрічалася з матиком Ченом, і злодій імітує його голос та мову тіла бездоганно. Для розумів соборності всередині викрадених марсіанських тіл це наче опинитися перед лицем божества. Тому вони нападають із жорстокістю релігійних фанатиків, що зіткнулися з богохульником. До біса делікатність. Я їх прикінчу. Метакортекс Мієлі переходить у режим онлайн. Вона уповільнює час, щоб дати собі можливість поміркувати, і опускає завісу бойового аутизму. «Перхонен, скануй!» З високої орбіти корабель посилає пучок слабко взаємодіючих екзотичних часток, що прибуваються крізь приміщення. Перед з'являється скелетне зображення Васильєвих. Її метакортекс аналізує патерни і виявляє приховану зброю – фантомати. Зброя соборності з кулями, що захоплюють розум. «Трєстся!» Подумки вона переводить власні системи в бойовий режим. У її праву руку вмонтовано кванточкову гармату, лінійний прискорювач, який стріляє напівавтономними когерентними зарядами. У ліву руку фантомат з набором наноракет, кожна з яких містить бойового гоголя, готового увірватися до ворожих систем і затопити їх своїми копіями. Пласт програмованої матерії під епідермісом перетворюється на броню, а нігті стають твердішими за діамант. Набирає обертів термоядерний реактор в її правій стигновій кістці. Метакортикальний рушій ниша визначає набір оптимальних цілей та місце укриття для злодія. «Вогнева підтримка. За моєю командою», – наказує Мілі Пергонен. «Доведеться змінити орбіту», – рапортує корабель. «Будуть проблеми з орбітальним смиренним». «Виконуй!» Мілі відчуває, що ходить по краю леза. У неї немає резервної копії, і тому вона по-справжньому смертна. Усе інше було б зрадою її предків. Вона не матиме другого шансу, якщо зазнає невдачі. Тож іноді цей край має вирішальне значення, особливо у боротьбі проти соборності. Оль, пірати теж прискорюються, але вони лише розвідники. Їхні симбіотичні тіла не мають такого рівня вдосконалень. Однак у них є фантомати, імплантовані в очі, долоні і тулуби. Через 10 мілісекунд вони випускають перший залп. На їхніх обличчях немов Блискучий макіяж спалахують інфрачервоні зірочки від запущених наноракет. У візуалізації мілі приміщення вибухає смертоносною павутиною векторів і траєкторій. Вона хапає злодія і кидає його до підніжжя середньої статуї, де є прогалина у повърхні. Водночас вона випускає серію кванточок. Це схоже на малювання пальцями в повітрі, де кожен мазок залишає світловий слід. Точки, що є конденсатом Бозейнштейна, зарядженим енергією і квантовою логікою стають продовженням її розуму, немов безтілесні кінцівки. Трьома Мієлі перехоплює ракети, розриваючи смертельну павутину, і отримає простір для маневру. Дві інші спрямовуються у натовп Васильєвих, готові вибухнути сплесками когерентного світла. Ракети Васильєвих реагують і націлюються на неї. Інші змінюють траєкторію та повертають у бік злодія. Васильєви кидається в розтіч, намагаючись ухилитися від кванточок, але занадто повільно. Точки розквітають. Білими лазерними сонцями, що осяють інтер'єр галереї, плавляче скло, симбіотичні тіла та безцінні твори мистецтва. Мієлі робить ривок, і повітря обтікає її, наче масна вода. Навіть крізь бойовий аутизм її охоплює п'янка раді свободи руху. Вона прокладає собі шлях між ракетами, залишаючи крижані сліди на воді, і мимохідь пробиває живіт студентки-художниці. Пірати накидаються на неї гуртом. Н, сімейство, жінка в надто яскравій сукні та троє інших, з їхніх пальців, немов вібруючій лінії смерті, вистрілюють декомпозиційні волокна. Одне хльоскає мілі по спині. Її броня реагує, випалюючи інфікований шар, і на мить у неї виростають полум'яні крила. Щоб прикрити злодія, вона завантажує у фантомат просту захисну підпрограму і стріляє. Раз, два, три. Два снаряди влучають, у голі фантоми заволодівають місками Васильєвих, і ті. Підставляються під ракети, випущені у злодія. Мілі відриває декомпозиційну руку панянки калейдоскопа і на відліг б'є нею Н. Молекулярні пальці розривають клітини тіла дівчинки, і її тулуб розлітається на порох. Останню кванточку вона вистрілює в око рудоволосого чоловіка, кілька васильєвих відкривають вогонь у відповідь. Від влучань фантомата її броня волає. Стіпивши зуби, Мілі затискає одну кулю в кулаці. Вона містить копію свідомості Васильєва, якого згодом можна буде допитати. Вони кидаються на неї всі разом. Купа тіл, злагоджена, гора синтетичної плоті. Мілі відбивається руками і ногами, але удари занурюються в людське місиво, як у болото, Її голову притискають до підлоги. Вона передає пергонен координати. Цілься. Вогонь з неба відсікає балкон від міста, мов хірургічним скальпелем. Стогне метал. Десь далеко вгорі скрил пергонен Лється гаряче, тверде світло. Раптом вільне падіння наповнює мілі спогадами про дім. Вона маневрує крізь кривавий туман і сплавлені докупи тіла, знаходить злодія і, перехопивши його в повітрі, розкриває крила. Їй, здається, немов на її плечах розпускаються квіткові бутони, і це відчуття нагадує про дитинство, коли вона літала над крижаними лісами рідного коту і ганялася за пара павуками. Але ці оновлені крила сильніші, витриваліші, здатні підняти її разом зі злодієм навіть у цьому важкому місті. Вони пробивають стелю галереї і вилітають назовні. Покручені палачі, залишки балкона і тіл Васильєвих падають під ноги міста. «Шкода, статуй!» – думає Мєлі. Світ перетворюється на хаос тіл, вибухів і смороду паленої плоті. Я не стигаю кліпнути, як моє тіло б'ється об камінь. Мій череп Ледь не розкулюється від громового стакату. Я проношуся крізь скло, мене тримає Мієлі, ми летимо. Внизу бурхає полум'я, у вухах свистить вітер, як в аеродинамічній трубі, а тиск вичавлює повітря з легень. Я кричу, а тоді падаю. З метрової висоти, при марсіанській гравітації. Приземляюся на спину, у вухах дзвенить, перед очима миготять кольорові плями, повітря в легенях закінчується, і я безсило зіпаю. Тихо, каже Мієлі. Вона стоїть на колінах за кілька метрів від мене, і в її спину повільно втягуються пара крил. Два нічні сріблясти деревця з тендітними прожилками, між якими натягнута прозора мерехлива мембрана, схожа на тканину крил пергонен. Замить вони зникають. Блядь, лаюся, коли нарешті переводжу подих. Ми на пологому даху десь на околиці міста. Пожежа і стов диму на горизонті недвозначно підсвічують локацію, де ми були лічені секунди тому. Група цадиків, наче зграє ворон, злітається до поля бою. Блять, блять, блять. Я сказала тихо, повторює Мілі, зводячись на ноги. Її одяг перетворився на дрантя, крізь дірки просвічує гладенька брунатна шкіра. Вона помічає мій погляд і відвертається, а одяг починає зшивати себе докупи. Бля, я роблю глибокий хрипкий вдих, обриваючи себе на півслові. От сволота! Хтось їм розповів про нас, хтось знав. Милі голуб'ята. – стригає пергонен. – Рада, що з вами все окей, але кілька годин зв'язку зі мною не буде. Мушу покинути позицію в режимі невидимості. Орбітальні смиренні можуть бути сліпими і глухими, але навіть вони помітили, як я обстрілювала лазерами їхню планету. Я дам знати, коли повернуся. Бережіть себе. – Що там сталося? – питаю я Міелі. Вони напали. – Довелося завбачливо попросити пергонен їх ліквідувати. Такий протокол. – Тож усі вони мертві. – Виведені з ладу. Без можливості синхронізуватися з екзопам'яттю. Якщо їх і воскресять, вони нас не пам'ятатимуть. Це були Васильєви диверсанти. Таких не оснащують обладнанням для нейтринного зв'язку. О, Господи, а супутні збитки? Тільки мистецтво, відповідає Мілі, і я не розумію, жартує вона чи ні. Сподіваюся, ти отримав те, за чим ми прийшли. Я перевіряю дані, що скинула мені дівчинка-піратка. Частини інформації бракує, але основний масив зберігся. «Так, але в усьому цьому треба покупатися. Я масажую скроні. Слухай, щось тут не так. Очевидно, їх хтось попередив. Твій роботодавець веде якусь закручену владну гру всередині Соборності? Є щось, про що мені слід знати?» «Ні». «І відповідь не залишає простору для суперечок. Гаразд, тоді і припустимо, що це якісь місцеві каверзи. Але ми маємо з ними розібратися». «Я буду з ними розбиратися. А тобі треба працювати над завданням. Я повільно піднімаюся». Моє тіло не ушкоджене, зламаних кісток немає, але воно вдає, що травми є. Усе так болить, ніби мій організм – це один величезний синець. І так, що до чого? Цього. Ти зрозумієш, що тобі доведеться надати мені трохи більший доступ до мого тіла, ніж привілеї відчувати біль. Якщо я збираюся створити нову особистість, мені знадобиться трохи гнучкості. Навіть полювання на цю Раймунду потребуватиме більше, ніж тільки очі та вуха». Уже не кажучи про сенсорну емуляцію геволоту або банальне виживання, якщо ми знову стикнемося з нашим багатоголосим другом. Вона міряє мене поглядом, потираючи руки. З них злущується тонкий шар засохлої крові і опадає пластівцями, залишаючи чисту шкіру. А, до речі, дякую, що врятувала мою дупу. Кажу їй, я знаю, що зусилля марні, але в моїх очах з'являється тепло, майже непідробне, і я дарую дівчині свою найкращу усмішку. З твого дозволу я поверну цей борг. Мілі насуплюється. Гаразд. Коли повернемось, я подивлюся, що можна зробити. А тепер давай забиратися звідси. Не думаю, що ми залишили сліди в публічному геволоті, але, здається, ці правила не поширюються над А я не палаю бажанням ще з ними битися на додачу. Мілі міцно хапає мене за плечі й тягне до краю, до рівня вулиці добрих 100 метрів. Якщо хочеш, можеш спробувати, каже вона але в твоєму тілі крил немає. Того ж вечора у готелі я роблю собі нове лице. Ми прокралися назад обхідним шляхом під повним прикриттям геволоту, обійшовши половину міських пам'яток. Дещо паранайдальна перестрога, оскільки в режимі цілковитої приватності нас би ніхто не впізнав. Та Мілі наполягла. А ще вона встановлює в номері якусь захисну систему. З її пальців вилітають маленькі світлові цятки, що починають патрулювати двері та вікна. «Не торкайся їх», – каже вона без жодної на те потреби. А потім Мілі робить щось магічне, від чого я її ледь не заціловую. І зацілував би, якби тільки не яскраві спогади про те, як вона відірвала дівчині руку і забила нею до смерті трьох людей. Хай там як, вона розплющує очі і щось клацеє в моїй голові. Нічого особливого, нічого схожого на абсолютну свободу, яку я ненадовго відчув, коли ми боролися з архонтами. Але це вже щось. Більше самоусвідомлення, більше контролю. Тепер я керую підшкірною мережею кванточок, штучних атомів, спроможних набувати будь-яких фізичних властивостей і здатних відтворювати епідерміс будь-якого кольору, форми та вигляду. Мілі заявляє, що її системи потребують перезарядки, а ще вона має деякі пошкодження, які необхідно залатати, тож вона йде спати. Пергонен теж мовчить. Вона, звісно, або переховується від орбітальних вартових, або зламує їхні системи і вигадує переконливі виправдання, чому вони на декілька секунд випустили її з поля зору. Так я знову залишаюся на самоті, як після втечі з в'язниці. І це блаженний стан. Деякий час я просто споглядаю нічне місто і п'ю. Цього разу односолодовий віскі. Цей напій завжди налаштовував мене на інтроспекцію. Мить завмирання після ковтка і тривалий після смак немов би запрошують тебе поміркувати над відтінками аромату на язиці. Я, по розкладаю інструменти піратів один за одним. Геволот не ідеальний. У ньому є петлі, септо ділянки, де вузли, що містять спогад, подію або людину, мають більш ніж одного батька. Це означає, що іноді передача геволотам невинного спогаду, смаку або інтимного моменту може відімкнути цілі блоки приватної екзопам'яті. Говль-пірати мають програми для мапування дерева геволоту людини і сканування ключових вузлів у розмові. Серед інструментів є софт для атаки посередника, призначений для перехоплення квантового зв'язку між годинником та екзопам'яттю. Однак для цього треба застосувати алгоритм вичерпного пошуку, а це означає, що знадобиться більше квантових обчислювальних потужностей, а отже доведеться звернутися до пергонен. Є також першокласний емулятор органа відчуття приватності, який я хочу негайно протестувати. І нарешті набір публічних приватних ключів та шаблонні екзоспогади на вибір. Я не хочу думати, як їх дістали, але за нас принаймні зробили брудну роботу. Деякі шаблони фрагментовані через переривання передачі даних, але поки що і цього вистачить. Підготовка до перетворення на когось іншого, хвилюючий процес, перечуття нових можливостей лоскоче моє нутро. Мабуть, у минулих життях я легко змінював ідентичності. Був пост -людиною, базовою людиною, зовкою, частиною соборності. Думка про це викликає нестримне бажання знову стати богом злодіїв. Я відкриваю годинник і знову дивлюсь на фото. Ким я маю стати для тебе, Раймондо? Ким я був для тебе раніше? І усмішка не дає відповідей, тож я закриваю кришку, допиваю напій і дивлюся на себе в дзеркало у ванній кімнаті. Моє лице, важкі повіки, сивина у волосі змушує замислитися про наймача Міелі. Той, мабуть, знає мене з давніх давен. Але хай би ким він був – це частина мого життя, спогади, про яке забрала в'язниця. Я дозволяю собі трохи помилуватися зображенням. Не те щоб я був нарцисом, але мені подобається, що дзеркала дають можливість визначати внутрішню сутність через зовнішні риси. Нарешті я вирішую перевірити, як тіло реагує на мої команди. Стань трохи молодшим, наказую я. Більший зріст, вищі вилиці, довше волосся. Моє відображення в дзеркалі починає плести, а трепет у животі переростає в радість. Насолоджуйся так, говорить чийсь голос. Я відводжу погляд від дзеркала і оглядаю кімнату, але там нікого немає. При цьому голос здається болі знайомим. "Я тут", гукає моє віддзеркалення. Це молодший я з фотографії, зухвалий, темноволосий, усміхнений. Він нахиляє голову вбік, вивчаючи мене через скло. Я простягаю руку і торкаюся поверхні, але зображення не рухається. У мене таке ж відчуття нереальності, як і з хлопчиком на агорі. "Ти думаєш про неї", каже він. "А отже, ви знову зустрінетеся". Він задумливо зітхає. Є кілька речей, про які ти маєш знати. Так, кричу я. Де мої спогади? Чому ми граємося в ці ігри? Що це за символи? Він ігнорує моє запитання. Ми справді думали, що вона та сама, наша спокута. І певний час таки було. Він торкається склаз зі свого боку, копіюючи мій попередній рух. Знаєш, я тобі заздрю. Ти можеш знову спробувати. Але пам'ятай, що минулого разу ми її дуже скривдили. Ми не заслуговуємо на другий шанс. Тому не розбивай їй серце, а якщо розіб'єш, переконайся, що хтось складе його з уламків. Його усмішка повертається. Упевнений, що ти мене зараз трохи ненавидиш? Чому все так непросто? Бо я ускладнив пошук не для тебе, а для себе. Як алкоголік, що замикає випивку в підвалі і викидає ключ. Але ти тут, а значить цього було недостатньо. Ось і все. Переказуй і вітання. Він дістає годинник, такий самий, як у мене, і дивиться на нього. Що ж, маю йти. Розважайся. І запам'ятай, вона любить кататися на повітряних кулях. Тоді він зникає, і залишається тільки моє нове віддзеркалення. Я вмощуюсь на стілець і починаю робити нове обличчя для першого побачення.